Frecvența cititor de proză Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi voi încerca să vă citesc un fragment din cel de-al treilea roman al meu cu titlul Destine Paralele, din capitolul Mirajul Pădurii de stejar. Urmărindu-și planul de a o seduce pe fată și ca nu cumva să-i trezească suspiciuni, Cristiana a stabilit cu sora sa ca sâmbătă după ora 10 să iasă la o plimbare în afara orașului. Destinația era pădurea gârbovele, situată la mai puțin de 15 km în afara orașului spre Brlat, cu o batere la stângă de vreo 2-3 km de la șosea. Acest loc era zona de agrement a gălățenilor, mai ales că puteau și copiii să viziteze grădina zoologică, unde să admire atât animalele sălbatice cât și pe cele domestice. Spre surprinderea sa, dea. De L-a întrebat dacă poate să meargă și Robert, colegul de grupă, partenerul de la Petrecere. Desigur, de ce nu? Nu știam că sunteți prieteni intim. Nu suntem încă, dar nu este exclus să fim mai mult decât colegi de grupă și amici. Îmi place de el și cred că și el se simte atras de mine. Mă bucur ce aud. Până acum nu știam ce să cred despre tine. Orică ești predispus spre călugărie... Sau că ai înclinații deviante, văzându-te numai în compania Andradei? Află acum că m-am înșelat și nu am de ce să mă sperii, având o soră normală de punct de vedere sexual. Ești un nesimțit. Cum poți gândi așa ceva despre sora ta? Doar că nu am comportamentul tău de fustangiu, care zboară ca o pasăre din pom în pom și tot nu-și găsește cuibul? Sper că Andrada să te pună la punct. Nu am voie să glumesc cu tine? Am văzut că ai o atitudine austeră, un comportament spartan în privința relației cu bărbații, și ai 21 de ani de acum, nu mai ești minoră. Ai fi dorit să mă bag în patul primului întâlnit după concepția ta despre sentimentul de onoare și dăruire de iubire? La tine plăcerile veții se rezumă doar la ce poți aduce în pat. Ești cumva în criză de idei și nu ai mai găsit nicio turturică care să-ți încălzească cuibul? Ha, ha, ha! ha. Nu-mi purta de grijă, draga mea surioare. Nu sunt în postul negru încă! Voi avea o masă copioasă cât de curând! Repet, nu îmi purta de grijă! Sper ca următoarea victimă să nu fie prietena mea! Mai supăra nespus de tare dacă ai să o faci să sufere! Este cumva minoră? Nu ai spus că este o fată inteligentă? Va ști singură să se ferească de lupul cel rău, cum se spune în carte de povești. Sper și eu. Deci ne-am înțeles. Mâine l anunț pe Robi că vom pleca la picnic la pădure. Putem să-i spunem și așa, numai că picnicul se poate face la o masă, la căprioara pe terasă, când ne va fi foame sau sete. Mergem să ne plimbăm. Dacă doriți, mergeți și la zo. Bine, așa rămâne. Vom pune noi la cale detalii excursiei. Doar suntem toți trei în aceeași grupă și ne întâlnim mâine la facultate. Andrada știe? Nu, dar va afla aflat de la tine. Sper să se bucure. În principiu, era informată de posibilitatea unei ieșiri în afara orașului. Sâmbătă la ora stabilită, cei patru tineri au pornit cu limuzina bunicului spre pădurea Gârboavele și șoseaua era liberă și bună, doar când au ieșit din șoseaua Bârladului pornind spre pădure, asfaltul era cu gropi și denivelări care puteau defecta amortizoarele și bucșele bătrânului automobil. Cristian conducea cu atenție, ocolind gropile, știind că astfel bunicul nu i-ar mai fi încredințat bijuteria sa.